Від цього імлисто-рожевого вранішнього берега ходив Ісус, Син Божий. Море виявилося теплим, як ванна. Одразу усе тіло охопило легке поколювання, Не дуже приємне відчуття. Прозоре дно, сіяне невеликими і малими кристалами. Ходити по них важко. Перенасичений соляний розчин. Триста грамів солі на один літр і при цьому ніякого панцира на шкірі. Навпаки. Вона стає схожою на атлас. А волосся таке гладке, і лється з-під пальців немов шовк. Кожна волосинка блищить на сонці. Щойно відірвеш ноги від сріблястого дна, одразу перевертаєшся до гори чи донизу обличчям, як дохла риба. Плавати неможливо. Пірнати так само. Бо вода вмить роз'їдає очі. Але виходити з цієї олії не хочеться. Море не мертве, якщо в ньому не потонула жодна людина. Йому п'ять мільйонів років, воно майже вічне. Над ним, як над каструлею з молоком, уранці здіймається пара. Воно лікує, і жінки заходять до води з поліетиленовими пакетами в руках. Ну, спочатку я не розуміла для чого. Просто спостерігала, як вони нахиляються, нишпурять по дну, сміються, завалюються навзнак, як великі поплавки, а потім виходять з пакетами, наповненими кристалами, мабуть, повезуть додому і будуть розчиняти в ванні. Тут я ввищащ чекаю на віщий сон, або на міраж на горизонті пустелі. Ще місяць тому я ридала над фільмом Мела Гіпсона Пристрасті Христові думала про бидло. Не дуже добре слово, але що поробиш? Краще сказати натовп, який може піднести тебе до небес, коли ти ось так в'їжджаєш на маленькому віслючкові в місто, а поперед тебе летить біла голубка. І який умить зрадить, що йно хтось, у кого шар вишиті золотою ниткою, а на ногах взуття із телячої шкіри крикне а ту його! І тоді, незворушними в своїй вірі і вірності, лишаться лише жінки. Завтра вирушаю до Єрусалима. І здивуванням помітила, що мої срібні прикраси заблищали по-новому, ніби начищені крейдою. Що подіяло? Сіль, вода, повітря? Я схильна думати, що це маленьке диво, як і те, що я знайшла на березі витончену срібну ложку? Щойно купила морозиво в стаканчику і подумала, чим його їсти? А вранці до вікна підлетіла біла голубка. Я стаю сентиментальним. Старе місто в Єрусалимі. Хтось мешкає тут постійно. З поштових скриньок на вузьких вулицях зворушливо стирчать газети. Як можна тут жити? Що відбувається, коли зійде натовп туристів? Невже хтось може ось так просто вийти ввечері з свого під'їзду і сісти на сходах перед майданчиком храму гробу Господнього? Хоча він і нині майже порожній. Зовсім не те, що бачили по телевізору під час Великоднього паломництва. Розпечені біло-жовті мури, горбата бруківка. Наділа хустку, увійшла до храму. Я звикла іронізувати майже з усього що трапляється на очі. Могла б сказати, що все це бутафорія. І мармурова плита, що виблискує від розлитого по ній мира, і вхіду у печерку з гробом. Можливо, рік чи два тому, як подумки посміхнулася, побачивши, з якою брутальною пристрастю жінки вимочують простирадлами, це дорогоцінне миро із мармурової плити. Враження таке, що миють підлогу в шкільному коридорі. Нині я не хочу іронізувати, я навіть лягаю щокою на цю плиту, і мені зовсім не смішно. У дворику, де я обідаю, грає єврейська скрипочка і стоїть велетенський вітряк. Від нього здуває попіл з попільниці. Поки не принесли обід, я їм халу з попилом навпіл. Щось у цьому є». У цій пронизливій музиці і в цьому смаку хліба навпіл з попелом. Немає нічого сумнішого за давні єврейські мелодії. Вони виймають душу, чіпляють її смічком витягують по ниточці.